A hatalom átvétel. A bosszú, korántsem sem olyan édes, mint ami ennek mondják. Iszonyatosan gyorsan véget értek a mézesetek, és visszatértünk Los Angeles vadforga tagába, az angyalok városába. Na persze, nekem ez a hely maga volt a pokol. Minden, amitől féltem, rettegtem, itt volt. Állandóan szembesítette múltammal és azzal, hogy ki is vagyok valójában. Még most sem értettem, miért nem szökünk meg, és hagyunk mindent hátra valahogy a belső érezte, hogy nem kellene ide visszajönni. Féltem, hogy csak a szenvedés és a fájdalom vár itt ránk. Krisz megérezte a félelmeim, és megszólalt. Minden rendben lesz. Simon ideje lejárt, megnyugodhatunk. Nem, krisz, ezután csak rosszabb lesz. Simon nem fogja hagyni, hogy ilyen könnyen elvegyünk tőle mindent. Ne felejtsd, de, hogy engem is hidegvérrel meglőtt, és téged is meg akart töletni. Bár most sem bírom felfogni, hogy lehet veled ennyire gonosz, nem értem, mi tártottál neki. Nem tudom. Ezt én is annyiszor végig gondoltam már. Ha kérte volna, nekiadom magamtól is a céget. Én úgy sem értek hozzá. Az ügyvéd két óra múlva itt lesz, és indulhatunk Simonhoz. Nagyon lepve. Carter a távol létünkben elintézte a papírmunkát, már hivatalosan is te vagy az édesapád cégének új tulajdonosa. Öh, valahogy ez nem nyugtat meg. Felelte aggodalmas tekintettel. Pár órával később Simon ajtajában álltunk, és Krisz mélyeket lélegzett. Szorosan fogtam a kezét, nem hagytam volna őt magára, semmi kincsért sem. Ne aggódj, minden rendben lesz. Most én próbáltam nyugtatni őt. Váratlanul látogattuk meg az alávaló kis férget az irodájában, még a titkárnőnek sem adtunk időt, hogy bejelentsen minket. – Jó reggelt, hugi, miszer fújt elre? – kérdezte gúnyosan, amikor átörtük az ajtót. – Á, Dark! Te lettél testőre? Akkor már értem, hová tűnt a kis hugom az elmúlt hetekben. – Nem csevegni jöttem, Simon – kezdte Krisz. Megkaptam az üzeneted, amit az embered kis ilyen átadott. – Nem tudom, miről beszélsz, ahogy az sem, hogy az itt mivel beszéltetele a fejed – bökött flegmárám. Jaj, Simon, nem kell megjátszanod magad. Ott voltam a dokkoknál, amikor kifejtetted, hogyan fogsz megszabadulni tőlem és Andrewtól. Miért, Simon? Ha mindent őszintén elmondtál volna, akkor neked adtam volna mindent. Nekem nem kellett. Nem vettem volna el tőled. Nem kell a könyör adományod. Elveszem én, ami kell. Mit ártottam én neked, Simon? Miért gyűlölsz engem ennyire? Végre szerettem volna erre választ kapni. Még kérdett, kis jékercegnő, mióta a világon vagy, te voltál a középpontban, te voltál a kis kedvenc. Én nem vágytam erre a szerepre, sőt, nálad jobban ezt senki nem tudhatja. Nem számít, Kriszt, az apád rám hagyta az irányítást, így nincs miről beszélni. Hát nem egészen. Mert csak a részvények 25%-át örökölt, ez a többi jogilag engem illett. Húzta ki magát maga biztosan. Látom, tájékozottál, de ne siess, úgy Hugica. Ha jól rémlik, nem vagy még 25%. Gúnyosan kacagott. Nem bírtam tovább cérnával, le akartam vakarni a képéről az ön elégült vigyorát. Nem, igazad van, nincs még 25, de kicsit több, mint két hete férnél van. Így őt illeti a cég 75 százaléka. Így meg kell, hogy kérjünk téged, hogy takarodj innen és az életünkből is. Szűrtem ki a fogaim közt. Láttam, hogy leesett az álla. Erre nem számított. Megdöbbent. Kihez mentél hozzá Jameshez? Mikor összenéztünk chris kriszel, hisztérikusan felkacagott. Na ne! Tényleg belehabarodtál az én hugi húgicámba? A saját csapdámba estem, de ugye nem gondolod Krisz, hogy csak úgy kidobhatsz engem innen. Hát már pedig azt gondolom, jelentettem kihatározottan. Az ügyvédeim már megtették a megfelelő lépéseket, bemutattuk a szükséges papírokat. Már én vagyok a főnök. Kérlek, ne nehezítsd meg a helyzetet, hanem távolsz. – Jaj, Kriszt, te tényleg azt hiszed, hogy ő jobb nálam? – mutatott rám undorral. – Igen, azt. Ő nem egy hidegvérű gyilkos, te pedig minden teketúria nélkül lelőtted őt. És én ezt kénytelen voltam nézni. Az apám nehezen felépített cégét, pedig drogcsempészetre használtad. Ha ezt most látnál, forogna a sírjába. Emellett rám a Dolit. – Van fogalmad róla, mit művelt velem az a mocsok? Már az emlékére is indulatosabb lett. Csak azt sajnálom, hogy nem fejezte be, amit elkezdett. Te sem vagy olyan makulátlan. Hozzá mentél egy drogbáróhoz, és a jól sejtem legutóbb te ki a kódokat a hajóról. Figyeltelek. Elvette az eszedet az iránta érzett szerelem. Megérdemlitek egymást. Elárulok neked egy titkot Szivi. Az apád is megbánta élete utolsó percében, hogy megbízott bennem. Ezt meg hogy érted? Ugye nem volt közöd a halálához. Rökönyödött meg, ahogy én is. Krisz arc kifejezése láttán jó ízűen, fölényesen elnevette magát. – Jaj, Krisz, te milyen naív kis csaj vagy! Az apád ráját, hogy miből van pénzem, kiderítette a kis is. Ki akar turni a végrendeletből, mert megbízhatatlannak tartott. – nem kellett valamit! – vonta meghanyagul a vállát. Krisztel elöntötte a harag, amit teljesen megértettem. Egész életében az apja volt az egyetlen ember, aki őszintén szerette és törődött vele. Átvetette magát az asztalon és neki esett Simonnak. Azonnal utána ugrottam, nem akartam, hogy baja essen. Elkaptam hátulról és lefogtam. – Megölted az apám, te nyomorult szemét! – üvöltötte a könnyeivel küzdködve. – Ezt nem fogod megúszni, nem hagyom, hogy ezt megúzd! – És mit csinálsz, cicám? – baleset volt, ne feledd! – Ennyi év után nem fogod bebizonyítani az ellenkezőjét. Felállt és elindult az ajtó elé. – Ne nagyon rendezd át az irodámat, mert nincs kedvem pakolni, mikor visszajövök. Megállt Krisztor előtt és a szemébe nézett. Még mindig a derekán fogtam, Mert visszajövök, és eltiporlak téged is és őt is. Intett felém a fejével, miközben fröcsögött az arcába. – Válaszul eleresztettem Kriszt. Éreztem, hogy szétveti a düh. – Utat engedtem neki. Minden erejét összeszedve akkor átmosott be Simonnak, hogy elerett az orra vére. Hordd el magad, Simon, sikoltotta. Ebből a cégből teszek róla, hogy egy fillér cselás. Ezért még megfizetsz. Drága megfizetsz! Fogta a vérző orrát, kiment és becsapta maga mögött az ajtót. Krisz Az öklét szorongatta, jól behúzottak az embernek, láttam, hogy fáj neki. Felemeltem a kezét és megvizsgáltam. Hozok jeget. Mondtam, de a nyakamba vetette magát, és sírni kezdett. Megölte az apámat. Elvette tőlem az egyetlen embert, akit valaha is szerettem, aki a világot jelentette nekem. Ezt nem fogom megbocsájtani neki soha, amíg élek azon leszek, hogy megfizessen ezért. Többé nem lesz lelkiismeret furdalásom miatta. Hát erre a fordulatra egyikünk sem számított. Átkaroltam, és a haját cirogatva vigasztaltam. Nem akartam újabb szenvedést, de sejtettem, hogy ezzel még nincs vége. simon egy időre parkoló pályára állítottuk, de valahol belül mindketten éreztük, hogy ez a vihar előtti ideje. Az életünkben minden olyan tökéletes volt. A nő, akire vágytam, szeretett és a feleségem lett. Bennem mégis rossz érzések kavarogtak. Túl szép volt minden, hogy igaz legyen. Tudtam, hogy a bűneimért, elbaltázott döntéseimért egyszer még nagy árat fogok fizetni. Krisz is belevetette magát a munkába. Próbálta megtalálni a megfelelő szakembereket a cége élére, gondoskodni akart az apja hagyatékának megőrzéséről. Nem könnyítette meg a dolgát, hogy pont én voltam a férje, hiszen én használtam fel az apja vállalkozását Simon által a csempészetre. Ugyanakkor szerettem, mikor velem volt. Minden olyan könnyű és egyszerű lett, amilyen rajongással nézett a szemembe, elhittem, hogy jobb emberré válhatok, és azá is akartam válni kettőnkért. Szerettem őt, és azt a jövőt, amit ígért nekem. De tudtam, ha ki akarnék szállni, a gyenge pontomat támadnák, ott, ahol a legsebezhetőbb vagyok, azaz Kriszt. Ezt nem kockáztathattam. Örlődtem. Hello, haver, te mi az ördögöt csinálsz itt? Hallottam Tony hangját magam mögött, ahogy újra a jakt korlátjánál ácsorogtam. Megtaláltam az árulót, aki köpött Louie-nak. Sejtettük, hogy valaki jelent neki, mert Louis mindig egy lépéssel előttem járt. Ezek szerint tényleg patkány volt a hajón. Így értesülhetett mindenről. Ki volt az? Érdeklődtem. Az egyik konyhai segítő. Mióta jelentett neki és mit? Faggattam. – Nem hajlandó beszélni? – rázta a fejét. – Hát szed ki belőle? – kiáltatta mingerülten. – Nem úgy ismerlek, mint aki azon akadna fenn, hogy egy kicsit elkedje kell gyepálni valakit. – Na most miért üvöltezel velem? Minden tőlem telhetőt megteszek, de ha már itt tartunk, nem az éhibám, hogy volt mit jelenteni ilyen, nem igaz? Mégis veled együtt szorulok a baklövéseidért? – Kezdtem unni ezt az újra és újra visszatérő szemrehányást. Krisznem nem baklövés, ő a legjobb dolog, ami velem történhetett. Néztem rá szúros tekintettel. Inkább a legrosszabb. Ez a szerelem lesz a végzetet. Hiba volt őt elvenned, ha annyira szereted, mint állítod, el kellett volna üldöznöd minél messzebb. Ne kezdesz újra. hol van az a kis tetű? A szalomban vár a sorsára. Akkor menjünk, tudjuk meg mennyit tudott és milyen információkat adott át. Elviharzottam mellette, egyenesen a fedélzeti szalomba. Egy órán keresztül faggattuk az árulót, de az meg sem ukkant. Szépen kidekorált képpel az egyik székhez kötözve. Meguntam a gúnyos vigyort a képén, nekiestem ököllel teljes erőböltűből. Felháborított ez a fickó. Tudnom kellett, mit mondott el louis a a történtekről, hogy védekezni tudjak. – Andrew! – hallottam Tony figyelmeztető hangját, de nem álltam le. – Drew, Megragadta a vállamat, és az ajtó felé biccentett a fejével, ahol Krisz állt rémülettől kikerekedett szemekkel. Ahogy összeakadt a tekintetünk, azonnal elszaladt. A francba! Kiáltottam el magam, és futottam utána. Krisz, állj meg, kérlek, megmagyarázom! Hirtelen megpördült és dühös elkeseredett pillantásával találtam szemben magam. Megmagyarázod, mégis mi drú? Az, hogy ész nélkül félholtra versz egy embert a szemem láttára? Visította, és én még sosem láttam ilyen zaklatotnak. Nem tudtam, mit mondhatnék. Szépíthettem a dolgokat, de ami tény, az tény. Bűnbánó arccal bámultam rá. Félreérted a helyzetet, Krisz? Suttogtam, bár sejtettem, hogy ez kevés lesz. Mindig attól féltem, hogy valami hasonlóval kell majd szembe találnom magam, de tudod, inkább magam okolhatom, mint téged. Tudtam ki vagy, csak elvakított a Ne beszélj így, kérlek, én ugyanaz a drú vagyok! A szemembe nézett, és olyan szomorúságot láttam benne, amit soha az előtt. Kibudjantak a könnyei, elfordult és hagyott. Krisz, ne tedd ezt velem, kérlek! Nem bírtam elviselni, hogy így hagyjon ott. Eléfutottam. – Meg kell ez beszélnünk! – Dróg, kérlek, hagymos most magamra, gondolkodnom kell! Csak ráztam a fejem. – Szeretlek, Krisz! Suttogtam. – Tudom, de lehet, hogy ez kevés. Beszaladt a szobájába, és magára zárta az ajtót. Órákra kizárt engem. Minél több időt telt el, annál bizonytalanabb lettem. Idegesen doboltam az ujjammal az asztalon. Semmire nem tudtam koncentrálni. Ezt nagyon elcsesztem. Nem bírtam tovább. Elindultam, hogy megbeszéljem vele. Ez az állapot majd szétvetett, nem bírtam elviselni a tudatot, hogy csalódást okoztam neki. Mikor a szobája elé értem, észrevettem, hogy nyitva az ajtó. Megtorpantam, a tekintetemmel kerestem. Éppen a fürdőből jött ki. Felém lépe rám akarta lökni az ajtót, de a lábammal már a szobában voltam. Innem kattant az ár. Más esetben biztos dühöngött volna. Kitól és rám csapja az ajtót, de most egy szava sem volt. Csak az ágy felé sétált, én pedig némán követtem őt. Rettegtem. Amikor szótlanul megállt és rám emelte kísért szemeit, megfagyott bennem a vér. A legrosszabbra számítottam, mikor megszólalt. Esküdj meg, hogy abba hagyod. Némán bámultam gyönyörű arcát, ami most tele volt fájdalommal. Fájdalommal, amit én okoztam neki. Nem jött ki hang a torkomon, nem tudtam hazudni neki. Szeretlek, Andrew. Csuklott a hangja. Ígért meg. Szinte futva léptem elé, és magamhoz húzva megöleltem. Szeretlek, Chrissy. Suttogtam. Te vagy a mindenem. Esküdj meg, kérlelt, miközben a karjaimba simult. Esküdj meg, hogy megtalálod a módját, hogy kiszáj. Rettegek tőle, hogy olyan emberré válsz, akit képtelen leszek szeretni. Én is pontosan ettől féltem. Esküszöm, Kriszi. Ezek voltak életem legnehezebb szavai, mert tudtam, ezt nehezebb lesz teljesíteni, mint eddig bármelyik ígéretemet. Megfogadtam, hogy abba hagyom de úgy éreztem, mégis egyre jobban belebonyolódom. Kétségbe ejtett, hogy nem láttam kiutat.